Гнутися, підняв її на руки і поніс. Кейт сиділа біля каміна і, розчісуючи волосся, спостерігала, як палають потріскуючи поліна. Зараз, коли шок минув, вона раптом усвідомила, що ніколи в житті їй не було так добре. Кейт потяглася за келихом Бренді. Після гарячого душу тіло її ніби дзвеніло, а халат був таким жорстким, що шкіра стала гусячою. Кейт здавалося, що до її ніг підвісили гирі – і вона не могла підвестися зі свого крісла. Очі її яскраво блищали. Перед її уявним поглядом постійно вставав усміхнений Дем'ян. Ніколи їй не вдавалося вгадати, що він думає. Дем'ян Торн був оповитий таємницею. Єдиний висновок, зроблений нею з усією визначеністю, полягав у тому, що Торн був унікальним чоловіком, який мав неабияку волю. Таку волю, якій хотілося підкорятися. Кет ніколи не брехала собі. Її потрясла думка, що поряд із Дем'яном вона почувала себе справжньою жінкою. Вона почула, як у кімнату зайшов дем'ян, але не озирнулася. «Тут ось, напевно, вам щось підійде», – запропонував той. Кейт продовжувала дивитись на вогонь, всім тілом відчуваючи наближення дем'яна. «Ось, здається, те, що треба». Кейт різко обернулася. щоки її горіли від спеки. Дем'ян дивився на неї, затиснувши в руках зелену сорочку. «Зелена чи сіра?» «Це вже як настрій підкаже», – сказав він. Кейт потяглася за сорочкою і торкнулася руки Дем'єна. Коли вона знову заговорила, голос її впав до шепоту. «Я відчуваю, що метелик надто близько підлетів до полум'я. Як довго все це тривало? Мабуть, місяців шість. Вона тільки тепер зрозуміла, як їй цього не вистачало. Перший порив нас догнав їх у коридорі. Вони буквально вчепилися одне в одного по дорозі до спальні» і не було ні сил, ні бажання приховувати пристрасть, що їх пожирала. Шість місяців поспіль захоплювала її ця лихоманка, але тепер їхній час настав. «Ну йди ж, йди до мене!» – шепотіла Кейт. Гладячи Дем'єна по волосю, вона пестила голі плечі і притискала його до себе, і раптом відчула, що він пручається. Кейт трохи відсторонилася і зазирнула йому в обличчя. Повіки Дем'єна були щільно стиснуті, як від болю. «Що таке? Що?» «Ні, погані справи», – промимрив він. «Не можу кохати, не вмію, не хочу, не люблю». «Так, Дем'єне, так, кохай же мене», – благала Кейт. Вона вся горіла і була на межі розпачу. Дем'єн схилився над нею і зазирнув її вічі. Кейт раптом здалося, що вони спалахнули жовтим полум'ям. «Хочеш бачити те, що я бачу?» – прошепотів Дем'єн біля її вуха. Кейт негативно захитала головою – намагаючись виникнути у зміст його слів. Біль всесильний і всеосяжний. Дем'ян зубами торкнувся її шиї. Народження – це біль, смерть – це біль, і краса – це біль. Кохай мене, Дем'яне, все ще бурмотіла Кейт, ледве усвідомлюючи, що ці слова вже не мали жодного значення. Я дам тобі мій біль, бо кохання – це теж біль. Кейт обхопила руками свою голову, намагаючись не чути його слів. Обличчя її спотворилося. Але вона не могла піти від його рук, які вчепилися їй у спину, від його нігтів, що встромилися в шкіру. Я ви її справжній біль, батьку. крикнув Дем'ян. Не дрібні уколи повсякденного страждання, справжній святий біль катування. І Кейт здалася. Вона вже не чула його слів, тільки вигукувала щось разом із ним, і скоро крики її змішалися з тріумфуючим виттям звіра. Було ще темно, коли кейт прокинулася. Вона інстинктивно потяглася до Дем'яна, але його не було поруч. Кейт вислизнула з ліжка і пробралася до дверей. У дзеркалі вона роздивилася, як подряпано її тіло. Синці покривали спину, шию та руки. Кейт здригнулася і відсахнулася. Накинувши сорочку, вона вискочила в коридор і пошепки покликала Дем'яна, Але відповіді не було. Її оточувала темрява. Навшпиньки вона минула галерею, зазирнула в холл. Через якийсь час вона набрала на каплицю, штовхнула двері і розгледіла тіло Христа, що білило в напівтемряві, цвяхами прибитого до хреста. Кей здригнулася, побачивши цю фігуру, її охопив в жах, але придивившись, вона помітила Дем'яна. Голий і скрючений, він спав біля підніжжя хреста, його коліна були підтягнуті до підборіддя, і він обхопив їх руками. "Дем'яне", прошепотіла Кейта, але той навіть не ворухнувся. Вона безшумно підкралася до нього і, схилившись, трохи торкнулася його спини. Кейт простягнула руку і погладила його волосся, а потім знову глянула на хрест. Коли вона знову опустила очі, то побачила підросунутим волоссям мітку. Це була мітка звіра 666. Прикривши очі, Кейт замерла на місці, потім підвелась і попрямувала до дверей. Вона жодного разу не озирнулася. Сльози струмком лилися по обличчю і скочувалися їй на груди. Коли вона вийшла, Дем'ян розплющив очі, що відсвічували жовтим полум'ям. Девід Зельцер Гордон МАГГІЛ. ОМЕН Остання битва Розділ дев'ятнадцятий Під'їхавши наступного ранку до посольства, Харвей Дін виявив тут нато препартерів, що заполонили вхіду вестибюль аж до ліфта – Дін кинув на охоронців виразний погляд, у якому прозирало роздратування, але ті у відповідь лише знизали плечима. Дін не міг уявити, як журналістам вдалося проникнути всередину будівлі, але в нього не було часу роздумувати над цим. Ніхто навіть не намагався дотриматися формальності. Торн заплатив шредеру, поставив перше питання один із них. Вибачте, панове, пробурмотів Дін проштовхуючись крізь щельні ряди репортерів натискаючи кнопку ліфта. Я не збираюся давати жодних коментарів. Чому ми не можемо бачити посла? Тому що зараз його немає на місці. Дін все ще пробирався до дверей ліфта. А де ж він? Відповіді так і не надійшло. Двертя та ліфта розсунулися. Дін з полегшенням увійшов до нього, витираючи з лоба під. На порозі свого кабінету Дін остовпів, помітивши за письмовим столом Дем'єна. «Я думав, ти вдома», – розгублено протягнув він. Дем'єн не відповів. Преса наполохалася у зв'язку із заявою Шредера. «Сподіваюся, мені вдасться втримати натовп, поки ти переговориш із бухаром, але...» «Що вчора робив Декарло у твоєму домі?» Питання було поставлене безбарвним голосом. Обличчя нічого не виражало. «Хто?» – здивування Діна було щирим. «Хто такий чорт забирається і Декарло?» – лють опанувала Дем'єном. Він повільно підвівся і пильно подивився на Діна. «Скажи мені правду!» – Дін знизав плечима. Що він міг сказати? У погляді Дем'яна майнула огида. Не відводячи очей, він крикнув. «Пітер!» Відчинилися бічні двері, і на порозі з'явився хлопчик. Як сумнам була, він постояв деякий час у дверях, потім дивно тягнучи ноги просунувся вперед. «Іди, іди сюди, Пітере!» – ласкаво покликав Дем'ян. Хлопчик витягнув записну книжку і розкрив її. Коли Пітер заговорив, він став схожим на полісмена, який зачитує на судді протокол. Вчора о пів я помітив священника на ім'я де Карло, коли той входить до будинку номер 114 на Еббі Кресіт, де він розмовляв із дружиною містера Діна. Провів одну годину 22 хвилини. Дін вийшов із себе. Все його роздратування виплеснулося назовні. Не помічаючи Пітера, він люто звернувся до Дем'яна. «Послухай, я ж не знав, хто це. Я маю на увазі, Барбара мені жодного слова не говорила». «Знище свого сина». Дін труснув головою і відсахнувся. Рот його відкрився, але він не зміг знайти потрібних слів. «Залишився лише один хлопчик», – холодно констатував Дем'ян. «І це твій син. Знищи його, або сам будеш знищений». Дін хитав головою та інстинктивно відступав до дверей. Страх поступово переростав у паніку. Ні-ні, запинаючись бурмотів він, заради Бога Дем'яне. Дем'ян і бровою не повів, почувши останню репліку Діна. Він нерухомо стояв, склавши руки на грудях. І Бог сказав Авраамові, візьми життя твого сина, твого єдиного Ісака, якого ти любиш, і віддай його на жертовний вогонь. Дін наткнувся на стіну і почав судомно нишпорити в пошуках дверної ручки. «Якщо Авраам був готовий вбити сина з любові до свого Бога, то чому ти не зробиш цього з любові до свого?» – продовжував Дем'ян, вчепившись поглядом у Діна. Дін втратив дар мови. Язик його ніби приріс до піднебіння. Схоже, тільки ноги, що могли рухатися. Він штовхнув двері, вилетів з кабінету – і забувши про гідність, промчав повсекретарку прямо до ліфта. Пітер спокійно спостерігав за ним, а потім звернувся до Дем'яна. «Ти не зупиниш його?» Дем'ян похитав головою. В цьому вже не було потреби. За час подружнього життя Барбара Діну перша спала сама. Вона втягла в дитячу кімнату кушетку і розташувалася на відстані пристягнутої руки від колиски. Тричі за ніч вона прокидалася, переконуючись, що з її малюком усе гаразд. За сніданком вони з Діном ледве обмінялися парою слів. Барбара опустила слухавку і задоволено похитала головою. Подруга Керол погодилася на якийсь час прийняти Барбару до себе в Сасексі. Перед тим, як укладати валізи, Барбара вирішила попрасувати білизну. Вона встановила дошку та залила праску води. Малюк пустував біля вікна в колисті, промені сонця торкалися його обличчя. Прасуючи білизну, Барбара раз у раз заглядала в колиску. Коли вона вкотре підійшла до колиски, малюк, склавши рученята, заснув. Барбара повернулася до дошки для прасування. Скоро вони поїдуть вона, її дитина і, можливо, її чоловік. Собака безшумно рухався в наміченому напрямку. Досягши потрібної вулиці, вона принюхалася і потрусила далі вздовж дороги. Люди кидалися від неї. Двічі вона звернула і нарешті зупинилася. Шерсть стала дибки, її оголилися в злобному гарчанні. Поводивши носом, собака підбіг до будинку, став на задні лапи і заглянув через відчинені стулки в люльку. Жовті пронизливі очі її не миготіли. З пащі на ковдру стікала липка слина. Барбара заволала не своїм голосом, а собака зістрибнула на землю і повільно потрусила геть. Вона зробила свою справу. Барбара зачинила вікно, серце їй шалено билося. Чудовисько, що з'явилося у вікні, увело жінку в стан шоку. Вона схилилася над малюком. Він повернувся у вісні і лежав ниць. Його ніжки посмикувалися, ніби він намагався втекти. «Все гаразд, сонечко!» – сказала Барбара. «Ми вигнали цього жахливого собаку!» І вона перевернула дитину. Сколиски на неї втупилося старе зморщене обличчя. Жовті очі палали в очницях, шкіра посіріла. Дитина простягла до неї скручені рученята, а й барбара відсахнулася. Рот у неї відкрився, але крику не було. Дитина дивилася на неї вмираючими очима. Припаркувавши автомобіль, Дін відчинив двері і, вбігши в будинок, зупинився в холі. Яка вона буде рада, подумав він. Тепер, коли Дін нарешті ухвалив рішення, він почувався беззначно краще. Принаймні, вибір було зроблено. «Барбаро!» – тиша. Дін насупився і заглянув у вітальню. «Барбаро!» Він відчинив двері на кухню і побачив Барбару. Вона стояла до нього спиною біля дошки для прасування. Він глянув на колиску і помітив підняту дитячу ручку. Крихітні пальчики у привітанні завмерли в повітрі. «У чому справа, Барбаро? Ти мене що, не чуєш?» Барбара обернулася, а він завмер на місці – обірвавши себе на півслові. Очі її почервоніли від сліз, обличчя було спотворене страшною гримасою. Вона видала звірячий крик і накинулася на нього. Останнє, що він помітив, була її рука, яка стискала праску, яка парувала. Наступною миттю вона завдала йому удару по оці. Передсмертний крик Діна змішався із шипінням пари та запахом горілого м'яса. З обгорілої очниці сочилася жовта рідина і стікала по розбитій щоці. Барбара акуратно поставила праску на дошку і, схилившись над трупом чоловіка, торкнулася його плеча. Потім підійшла до раковини, взяла рушник і, повернувшись до чоловіка, ніжно та обережно витерла йому обличчя. Після цього Барбара сіла за стіл і остаточно втратила розум. Девід Зельцер Гордон Макгіл Омен Остання битва Розділ 20 За останній тиждень отець Декарло перевершив усі межі людської витривалості. Їв він дуже мало і майже не спав, підтримуваний хіба що вірою і Богом. Священник відчував невимовну радість від думки, що син Божий народився, і що він, Декарло, покликаний захистити його. Свідомість своєї ролі надихала священника, зміцнювала його сили. Плоджа дала відпочинку, але розум не дозволяв тілу розслаблятися. Із вікна таксі, що котилося вулицями Вестенда, де Карло розглядав перехожих. Вони поспішали у своїх справах. І священник заздрив цим людям, зайнятим простими життєвими проблемами. В одному з пішоходів де Карло вловив схожість з Антоніо і знову в соте схилив голову, молячись за душі шістьох ченців. Іноді і розпач опановували його душу. І здавалося, ніби вони ось-ось отримають гору. Єдине, що рятувало у подібні хвилини – це надія. Святе дитя має бути врятовано. Декарло перегорнув записник. Останнім часом він сам дивувався своєї хитрості. Йому наодинці вдалося сховати дитя, а також стежити за кожним пересуванням Торна, цієї жінки та її сина. бі сі друже, кинув через плече шофер. Отець Декарло подякував йому і вибрався з таксі. Будинок огортала і мла, вікна не горіли. Але священник знав, що Кейт зазвичай затримується допізна. Вхід ніким не охоронявся, і Декарло Карло подякував Богові за удачу. Принаймні, йому не треба стерчати на холоді. Він може спокійно увійти та перехопити її. Кейт зробила в блокноті останні позначки і почала шукати очима пальто. «За п'ять хвилин закриваємо, місіс Рейнолдс». «Іду, йду», – крикнула вона у відповідь. Зазвичай Кейт тішилася, коли програма успішно завершувалася, але сьогодні все було інакше. Вона боялася повертатись додому. Місіс Рейнольдс раптом пролунав чийсь голос. Кейт вся стиснулася. Обернувшись, вона гнівно глянула на священника. Як він сюди проник? Вічно з'являється у темряві і лякає її. «Що ви тут робите?» – запитала Кейт. «Ви його бачили, чи не так, місіс Рейнольдс?» Священник здавався виснаженим. «Тепер ви знаєте, що Торн – Антихрист. Провадив він далі. Чому ви захищаєте його? Або ви підете звідси, або я викличу охорону», – роздратовано відрізала Кейт. «Місіс Рейнолдс, а ваш син? Де ж він? У ліжку. Спить, звісно». Отець Декарло похитав головою. «Ні, він не в ліжку. Ваш син із Дем'яном Торном». Кейт здивовано дивилася на нього. «Сторном, місіс Рейнолдс», – повторив священник, – «з ним, душею та тілом». «Ваш син став апостолом Антихриста!» – Кейт вибухнула уїдливим сміхом. Вона до смерті втомилася, їй хотілося, щоб священник залишив її нарешті в спокої. «Ви думаєте, що останні три тижні Пітер провів у школі, чи не так?» Кейт насмішкувато кивнула. «Перевірте, якщо не вірите мені!» Зателефонуйте до школи. Отець Декарло помітив, як змінився вираз обличчя Кейт. Гнів поступився місцем сумніву і страху. Пітер служить Торну. Він його послідовник у справі зла. Але їм не вдасться вбити сина Божого. Святе дитя поза межами досяжності. Воно в безпеці. Але ваш син – ні. Кейт похитала головою і спохмурніла. Є тільки один шлях врятувати Пітера, місіс Рейнолдс. І цей шлях Знищення антихриста. Священник поліз у свою куртку і витягнув кинджал. Кейт дивилася на нього широко розплющеними від жаху очима. «Ви просите, щоб я…» – вона замовкла. Погляд її був прикутий до леза. «Ні, місіс Рейнолдс, це вже мій святий обов'язок. Але якщо ви дорожите безсмертною душею сина, то маєте допомогти мені». Кейт все ще дивилася на кинджал. Отець Декарло пильно вдивлявся в її обличчя. Він потребував допомоги Кейт. Якщо вона не допоможе, надії мало. «Будь ласка, поспішайте, місіс Рейнольдс", пролунав голос одного сторожів. «Так, так, закриваю!» – вигукнула Кейт. Голос охоронця, мабуть, повернув її на землю. «Іду!» – прокричала Кейт і вже повністю оволодівши собою промовила. «Я їду додому до свого сина!» «Тоді, благаю, дозвольте мені приєднатися до вас!» – попросив Декарло. Не можна втрачати жодної секунди після того, як ви переконаєтеся, що його немає вдома. Кейт знизала плечима і пішла до виходу. Вона не могла заборонити йому слідувати за нею. Вона проведе його нагору до спальні і ткне пальцем у свого сина. Може, після цього він нарешті дасть їй спокій. Пітере! Будинок занурений в темряву мовчав. Поки Кейт піднімалася до спальні сина, отець Декарло чекав у вітальні. Коли жінка повернулася, на ній не було обличчя. Ви мали рацію, згаслим голосом промовила вона, де Карло підняв трубку і передав її Кейт. Вона набрала номер школи та завмерла в очікуванні. Місіс Грант, вибачте за такий пізній дзвінок, це Кейт Рейнолдс. Поки Кейт розмовляла, священник поглядав через вікно на двір. Ви знову маєте рацію, поклавши трубку, промовила Кейт. Ви стверджували, що Пітер був минулої ночі в Пірфорді, «Боюся, ще так. О, Господи, Кейт так стиснула свої руки, що шкіра на зап'ястях побіліла. «Ви допоможете мені?» – спитав священник. Звичайно. Маршрут був їй знайомий. Вона вела машину, намагаючись переварити в думці те, про що розповідав їй Декарло. «Я в курсі, що ви читали про трагедію Торнів», – тихим голосом говорив той. «Але ви знаєте лише половину». Кейт кинула на нього цікавий погляд. Отець та сон», – тихим голосом продовжував Декарло – Трагічна постать, він допомагав при народженні. Потім намагався спокутувати свій гріх і попередити Роберта Торна. Він мертвий. Декарло підняв праву руку і почав загинати пальці. Фотограф на ім'я Дженнінгс, який намагався допомогти Роберту Торну, обезголовлений. Кейс дригнулася. Через шість років, вів далі священник, Бугенгаген археолог, похований живцем, Біл Ахертон. Так, перервала його Кейт, я читала про нього. Джоан Харт, як і ви журналістка, мертва. Доктор Чарльз Уоррен, керівник музею Торнів, розчавлений. Досить, зупинила його Кейт. Обличчя їй зблідло голос тремтів. Я не хочу більше слухати. Гаразд, погодився священник. Тоді я розповім вам дещо інше. Він прикрив очі. Ми спостерігали спалах трьох зірок. Це були чудові хвилини в моєму житті за дві тисячі років. Другий наступ». Кейт злегка розслабилася, намагаючись позбутися страшних видінь. А потім ми кинулися на його пошуки. «Все було просто. Астроном вказав нам точне місце його народження. І ми знайшли його – у циган». Кейт сплеснула руками. «Це найяскравіша і найчудовіша істота, яку я коли-небудь бачив. Циганам не потрібні свідоцтва про народження». Тому він і лишився живим. А решта нещасних немовлят, які народилися тієї ж ночі, були перебиті. «Заради чого?» «А ваш друг Чернець!» – вставила Кейт. «І він помер!» «Заради чого?» «Не тільки він!» – м'яко заперечив Декарло. «Хіба ще хтось був?» «О, так!» Кейт протестуючи відірвала руку від керма. «Будь ласка, не кажіть мені, я більше не винесу!» «Так, я розумію, але є ще дещо!» Незважаючи на заперечення Кейт, священник розповів їй про народження Дем'яна, Про каменюку, яка розбила голову немовляти, і жахливе чудовисько витягнуте з утроби шакалихи. «Чия утроба?» – перепитала Кейт, різко повернувшись до Декарло. І намагаючись не випустити кермо з рук, вона знову відчула на своєму тілі укуси та пазурі. Кейт пересмикнуло, коли вона згадала тваринну хіть. Важке дихання, дивні слова та звіряче виття. Гидка мерзота. Їй захотілося видерти себе до крові, але вона розуміла, що ніколи більше не відчує себе чистою. «Ось тут», – вказав Декарло, – «ми приїхали». Кейт загальмувала, почекала, поки священник виліз із машини, потім розвернулась і попрямувала за Пітером. Коли увесь цей кошмар скінчиться, вона забере сина із собою, і вони поїдуть відпочивати. Вона обійме його і довго-довго не випускатиме зі своїх обіймів, поки не залікуються рани у їхніх душах. Біля воріт особиняка охоронець усміхнувся, Кейті доповів, що пан посол чекає. Вона навіть не здивувалася, бо нічого на світі не могло здивувати її. Каплиця була занурена в морок. Але Пітер бачив усе, що йому потрібно. Він дивився на хрестіна Дем'єна, який завмер перед розп'яттям. «Отже, ти думаєш, що переміг», – звернувся Дем'ян до Христа. «Ти байдуже спостерігав, як я винищував замість тебе сотні немовлят. І навіть пальцем не поворухнув, щоб врятувати їх». Дем'ян зневажливо глянув на розп'яття і обійшов його, щоб подивитися на спотворене агонією і притиснути до Христа обличчя. «Твоя віч грав кішки-мишки протягом століть. Ну, тепер вона закінчилася». Дем'ян глянув на Пітера. Потім підійшов до нього, взяв руку і підняв очі до стелі. «О, сатано, мій любий, перемога за тобою! Дякую тобі за те, що ти віддав мені цього чистого юнака, і тепер я зможу зустрітися з Назаритянином». Дем'ян упав навколішки, дивлячись в обличчя Пітеру і утримуючи його обидві руки. «Я хочу, щоб ти вислухав мене Пітере, сказав він. «Слухай мене уважно. Твоя мама на шляху сюди, вона збирається забрати тебе». Пітер захитав головою. «Ні, Дем'яне, не віддавай мене! Не турбуйся, з цього моменту ти належиш мені душею і тілом!» Усміхнувся Дем'ян, торкнувся обличчя хлопчика і підняв його підборіддя. «У християн десять заповідей. У мене лише одна!» Пітер кивнув головою. У коридорі почулися кроки, але Дем'ян не обернувся. Він вп'явся поглядом обличчя Пітера. «Повторуй, що я кажу, і ми станемо з тобою єдиним цілим!» Я обожнюю тебе, видихнув Пітер. Найсильніший понад усе, вимагав Дем'ян. Найсильніший понад усе. Сильніше за життя, сильніше за життя. Дем'ян зітхнув і схилив голову. У цей момент двері відчинилися, і на порозі з'явилася кейт. Я тут, щоб поторгуватися з тобою, Дем'яне, кинула вона. Пітер злякано переступав з ноги на ногу. Але Дем'ян міцно тримав його за руки. Де він? запитав Дем'ян, продовжуючи дивитися Пітерові в очі. «Поверни мені мого сина, і я відвезу тебе до нього», – запропонувала Кейт. Пітер притулився до Дем'яна. «Ні, Дем'яне, я не її син, я належу тобі». З грудей Кейт вирвався Стогін. Почувши його, Дем'ян усміхнувся і, повільно повернувшись, подивився на жінку, що стояла в дверях. «Веди нас до Назаритянина», – погодився він, «і тоді ти зможеш забрати Пітера». Хлопчик зіщулився і знову захитав головою. Ніде Дем'єне, це прийом. Якщо вона хоче повернути сина, це не може бути хитрощами. Кейт кивнула і припала до дверей, вп'явшись поглядом у Пітера. Пітер, її єдина дитина, перетворився на ворога. Вона не могла прийняти цього. Ходімо, сказав Дем'єн. Кейт кинула погляд на хрест. Все її життя розлетілося вщент, в неї не лишалося вибору. І треба було вести свого сина в пастку, єдина істота, за яку вона легко віддала б власне життя. Якщо можеш допомогти мені, прошепотіла Кейт, дивлячись у спотворене мукою обличчя Христа, то допоможи. Девід Зельцер, Гордон МАГІЛ ОМЕН Остання битва, розділ двадцять перший. Кейт глянула в дзеркало заднього виду. Дві пари очей дивилися на неї. Дві пари очей, що відсвічували жовтим полум'ям. Кейт спробувала взяти себе в руки. Але думки обривалися і плуталися. Мабуть, у такому стані вона за дві секунди розіб'є машину. Це, звісно, шанс врятувати Пітера. Але якщо він постраждає, вона ніколи собі не пробачить. «Ми вже під'їжджаємо!» – голос Пітера перервав хід її думок. «Ще дві милі», – втрутився Дем'єн. Кейт здивовано закліпала віями. Він знав, він читав її думки, проникав у найпотаємніше. Сидячи за спиною Кейт, він, напевно, посміювався з її безглуздих і хитких планів. І Кейт здалася. Вона повністю зосередилася на дорозі. Навколо не було ні душі, і тільки комахи розбивалися об лобове скло. Ніч видалася ясна та світла. Безліч зірок мерехтіли у високому небі. Все мовчало. Зрештою Кейт помітила силует зруйнованого собору. Пітер поперхнувся навдихові і прикрив обличчя руками, щоб не бачити собор. Ніби його присутність завдавала біль, Дем'єн близав губи. Кейт різко втиснула гальма, з-під самих коліс злетіла зграя ворон. Вона почула прокляття Дем'єна і відзначила, що він міцніше притис до себе хлопчика. Нездоланна ненависть піднялася в ній. Зрештою, це його доля, а не їх. Кейт раптом згадала, як він милувався за міським будинком і розповідав їй про безхмарну добу свого дитинства. Та чорти з ним і з його невинним дитинством. Пропади він пропадом. І нехай душа його повернеться в пекло, де її місце. Ярдів за 50 від собору Кейт заглушила двигун. Тиша обрушилася на них. «Дозволь мені увійти першою», – попросила Кейт. «Давай підемо вдвох, Дем'яне, тільки ти і я. Залиш Пітера в машині, будь ласка». «Ми підемо всі разом», – відрізав Дем'ян. «Повір мені, Дем'яне, я просто хочу знати». «Ні», – закричав раптом Пітер, – «не довіряй їй». Він вибрався з машини, Дем'ян слідом за ним. Вони стояли пліч-о-пліч, хлопчик і чоловік, і чекали Кейт. «У мене немає вибору», – раптово усвідомила Кейт. «Я не можу нічого змінити». «Веди нас!» – наказав Дем'ян. Кейт подивилася на собор. Він здавався холодним та порожнім. Зруйнований монумент забутого Бога. Кейт нетерпляче вдивлялася в темряву, але нічого не виявила. «Іди ж!» – скомандував Пітер нетерпінням у голосі. Кейт повільно рушила вперед. Вона боялася впасти. Божий син народився серед ромів. Кейт все ще не могла повірити у це. Втім, її вже не хвилювали подібні думки. Вона думала тільки про кинжал. Біля входу Кейт зупинилася, кожною своєю клітиною відчуваючи присутність Дем'яна. «Там, усередині», – сказала Кейт. «Відчини двері», – наказав Дем'ян. Кейт зробила крок уперед і потягла дверну ручку. Сещенник вагався рівно стільки, скільки вистачало Дем'яну, щоб повернутися, схопити Пітера і, піднявши його перед собою, прикритися хлопчиком як щитом. Проте Декарло не міг зупинити свій стрибок. Кинджал, націлений на Дем'яна, стромився в спину Пітера. Пітер, закричала Кейт, коли Дем'ян, кинувши хлопчика на землю, кинувся на священника, намагаючись схопити його за горло. Пітер. Кейт кинулася до сина, але спіткнулася і впала навколішки. Хлопчик повз рачки, зі спини стирчала рукоятка кинджала. Сину, любий мій, не покидай мене, благала Кейт. Але очі його вже затьмарилися, дихання з хрипом виривалося з грудей. «Не вмирай, будь ласка, не вмирай! Я люблю тебе!» – пробурмотів Пітер. «Пітер, більше життя люблю тебе, Дем'яне!» – він усміхнувся, заплющив очі і поник на руках матері. «Ні, Пітера, ні!» Кейт кілька секунд дивилася на сина, потім обережно перевернула тіло і, затамувавши подих, обома руками витягла кенджал». Дем'ян повалив отця Декарло і схилився над ним, намагаючись дістатися горла. Він не бачив, як Кейт повільно рушила до нього. Шалений крик прорізав тишу в той момент, коли вона встромила кенджал йому в спину. Почувся хрускіт кісток, і Кейт занурила лезо по саму ручку. Тільки тоді вона відступила, а крик її луною продовжував лунати серед руїн. Дем'ян підвівся і випростався на увесь зріст. Він намагався дотягнутися до кенджала, з грудей його виривався хрип, він знову впав на коліна, потім підвівся і, хитаючись, рушив до дверей собору. І чинивши двері, він завмер на порозі. Кілька миттєвостей стояв Дем'ян, не рухаючись. Очі його гарячково блукали по зруйнованих стінах. Назаретянин. вигукнув він рокотливим басом. Якби у відповідь на заклик у далекому кінці собору заблищало ледь помітне світло, сяючий ореол, який розгорівся все яскравіше і яскравіше. Дем'ян ступив уперед і попрямував назустріч світлу. Розкинувши руки, він побіг, спину палив нестерпний біль. Обличчя спотворилося від болісного страждання, але погляд його був спрямований у небо, що спалахнуло чудовим сяйвом крізь зруйнований купол собору. Сатано, прогарчав Дем'ян, чому ти покинув мене? Руїни луною відобразили бас, і Дем'ян звалився на карачки. От і все, батьку, прошепотів він. Забери мене назад свій рай. Тіло його затремтіло, він упав на кам'яну підлогу і затих. Сяйво ставало нестерпним, але отець Декарло вп'явся в нього немиготливим поглядом. Потім він глянув на Кейт, яка схилилася над тілом сина. Торкнувся її волосся і перехрестив хлопчика. Кейд взяла тіло Пітера на руки і стала поруч із священником. Вони не відводили очей від сліпучого ореолу і по їхніх щоках струменіли сльози. Пробила година світанку. Протиборство завершилося, наставала нова епоха.